plného měsíce v propletení větví stromů srdce projevuje touhu po návratu domů. Mysl myslí nesmysl, jak nesmysl se myslí stane. Nemysli ani smysl, ani nesmysl, srdce se vrátilo domů. Probuzení z pochopení, pochopení z mysli, mysl z prázdnoty, prázdnota nevzniká.